Välkomna till avsnitt 54 med Game Over. Här i studion har ni mig, Mabaya. Och mig, UltraFail. Idag är vi här igen. Ja, det är helt fantastiskt. Jajamän, och vi har haft ganska kul nu på sistone. Vi har haft det riktigt kul faktiskt. Vi har spelat lite roliga små spel och vi har hittat samma spel som alla andra börjar spela på telefonen. Ja. Men det pratar vi vidare om om en liten stund istället. Det gör vi absolut. Och det var inte länge sen vi släppte nytt avsnitt. Nej, precis, vi det var ju inte länge sen vi släppte E3 specialavsnittet. Precis. Det var ju lite försenat så därför så släpper vi det här alltså på eh, vanligt eh, schema kan man säga. Nästa måndag är det samma sen. dag lite sen tid bara. Pre precis, precis. Ja. Vi vi sitter här och vi har ju som sagt spelat lite spel den här veckan precis som vi alltid gör. Vad vad, vad har du spelat för spel den här veckan? Jo, jag har nämligen hittat ett litet indiespel mm. Islanders a minimalist city builder. Ja. Och det är ja som det låter ett city builder spel. Ja. Men Inte likt ett annat City Builders-spel som jag någonsin har spelat. Nej, det är väldigt mycket mer pussel i det här City Builders-spelet än vad man kan säga. Att det är... Jajamän, de ser ju det som ett pussel City Builders-spel. Mm. Så det är ju en mix av pussel och City Builder helt enkelt. Pre precis. Det är en väldigt vacker och mysig kartongrafik. -grafik, grafik. grafik. Och ja, typ den här, väldigt kartonig men ändå tantig mm. så att säga så det är inte mjuka kanter det är ganska vassa kanter i, i, i grafiken då Jaman. men ändå väldigt väldigt vacker. Mm. Eh det är gjort av en publisher och developer som heter Grisly Games och kom ut 2019 4 april. Så det är ett väldigt eh, Det är ett väldigt nytt spel. Väldigt nytt spel ja. Jaha. Precis. Eh ja, det det går ut på att du är på en liten ö. Mm. Du får väl börja och välja ett city pack. Ja. Eller ett slags inte en city pack för det, ett paket. Man får välja ett paket som innehåller olika saker som du kan placera ut på ön. Lite byggnader och lite ja, andra saker. Byggnader, och växter och saker till vattnet och ja, sånt som man kan behöva i byar och dylikt. Lumber, lumberjacks och stone quarries och såna här saker. Precis. Ja, i man. Och för varje sak du sätter ut så får de även poäng. Mm. Och vetter de de får poäng och kan få bonuspoäng beroende på var du sätter dem i närheten. Vissa saker går upp om du har specifik natur omkring dem. Ja. Andra saker kan gå upp för att de vill ha någon annan byggnad i närheten av sig. Precis. Och då får du mer poäng. Och på detta sättet kan du även få minuspoäng ja. att de inte vill vara nära någonting av de Men, andra grejerna där då. Precis. Säg att du eh har exempelvis nu då en lumbermill den ger bonusar för trä i närheten eller nåt sånt är det inte så Ja vi kan ju ta alltså vi kan ju ta lumberpack vi kan ju ta hela det paketet ja, eh, som som att förklara för det är oftast är några grejer man får som val på som första val då och mm. starta med Ja. Och då har du till exempel lumberpack där du oftast får både lumberjack och såmills byggnader. Ja. Lumberjacken får fem bonus per såmill in range. Ja men de får -6 per annan Lambojack. Ah. Så då kan ju du till exempel sätta eh och heter det så so mellan i mitten och försöka ta var sin Lambojack så långt åt sidorna som möjligt då på varsin sida för att fortfarande få full bonusen. Precis. Och det blir samma sak sen då att såmillen so får eh 7 poäng i vanliga fall. Ja. Yeah. Men nu måste jag tänka här lite. Ja, ah, ja. Ah ingen förra. Justa. Somillen får 7 poäng per Lambert Jackman -12 per annan Somill. Ah. Så så så hårt straff kan det bli då. Precis. Och då då blir det ju minuspoäng helt enkelt. Ja, och då kommer ju man till den stora frågan som jag fortfarande inte har förklarat och det är ju då varför ska vi hålla med poängen? Och det är lite här också pusslet kommer in i det hela. Precis. För att du har en liten scoremätare hela tiden och den har en fast siffra Och varje gång du når den siffran så ökar siffran. Men varje gång du når en siffra så räknas det som ett delmål och då låser du upp ett nytt pack. Precis. Och få nya byggnader och saker att placera ut. Ja. Och om du då inte placerar ut alla byggnader och träd och sånt så att du får så mycket poäng som möjligt ja. så kommer du till slut inte att ha tillräckligt med poäng för att låsa upp nya byggnader och placera ut. Precis. Och det är det som är själva pusseldelen då att du ska försöka komma så långt som möjligt genom att kombinera de olika bonusarna och dylikt med varandra. Mm, och när du har fått se si och så mycket poäng så låser du upp vad ska man säga nästa ö också? Precis. När du har placerat ut en, en si CIO så mängd byggnader på mm. eller structures överlag då mm. eh räknas ju träd och allt sånt också. Ja, precis. Både din ö, då låser du upp i, nere i högra hörnet har du en mörk ösymbol som blir ljusare och ljusare ju mer du placerar ut. Och när den är 100 upplyst då kan du gå vidare till nästa ö eller fortsätta stanna kvar och försöka maxa den ön så mycket du kan innan du går vidare. För att i slutändan då när du inte längre kan få score så att du låser upp mer byggpack vilken ö du än är på. Mm. Där slutar spelet och du har din sammanlagda high score. Som de även har en och vet inte om det är en Europa eller om det är en värld high score som man kan gå in och titta på som man automatiskt blir rankad på också då. Ja lite småroligt att mäta med kompisar och dylikt och sånt där. Ja ja, absolut. Eh, jag tror ju inte jag kommer hamna på topp 10-listan där, men det är ändå kul att se. Nä men var var ligger jag jämfört med kompisar? Speciellt jag då som inte spelar pusselspel så överdrivet mycket. Tycker ju mm. det är ännu roligare om jag kommer nära de som jag vet är lite mer vana vid pusselspelam och jag är. Precis. Vilket då ger min min min tävlingssida lite extra njutning också fast det är ett avslappnande relaxing spel. Precis, och det är ju ett Utrolig det relaxende spillet. Det er altså det är nästan som att ha en liten zen garden i sin i sin dator. Man nästan som att kratta in en liten zen ja, sand, garden fast man gör det med ett tv-spel istället. Jo precis. För det finns ju det finns ju ingen timer eller något liknande i det här spelet utan du du får ju vara kvar på när du hur länge du vill. Ja, det, du får ta hur lång tid du vill på dig och placera ut dina byggnader och dylikt. Ja precis. Så att nej, har man brott, har man bråttom ska man inte spela det här. Nej, nej nej. Det är relaxing, ta det lugnt. Du du kan spendera 5 minuter i spelet och du kan spendera 5 timmar i spelet eller att det det funkar. Mm. Det det är bara riktigt mysigt. Och jag jag har jag tror jag har två eller tre arkivmens kvar på Steam att ta på det här spelet. Oj. Men jag kommer fortsätta ha kvar det på datorn för det är ändå skönt lugnande och bara gå in och dra en liten liten ö emellanåt ja, så där. Precis. Och sen är det bara att stänga ner och så sparas det så att du kan fortsätta där du slutar. Så att du behöver inte ens tänka på att avsluta ja, har du hunn att spela omgången utan du bara går ur spelet ja, så. Ja, precis. Det är ju helt fantastiskt bra. Ja, jag jag tycker verkligen det och ja. det kostar väldigt lite också. Ja, men. Vad var det vi kom fram till runt 50 kr? Ja, något sånt. Ja. ja. Så nej, det är, är inte ett jättestort spel. Det nej. är inte överdrivet mycket content, nej. men det är jättevärt 50 kr. Oj ja. Jag skulle säga att jag hade nog köpte för 150 kr också. Det hade nog jag sagt också. Det nej, jag jag tycker det är värt att spela det. Eh mm. jag ligger på online ranking 4321. Villaka du ha uppskrivit vad du har som max har fått som maxpoäng? 18200. 18200. Jag tror jag har kommit upp i så här 1.3 som mina maxpoäng ah, okay. så att. Ja, ja men du kommer dit. <här> ja ja ja, jo, det är klart, det är klart, det är klart. <här> men det är ju det är ju inte en ö utan det är ut par ö det mm. rad jag har gjort då. Nej, ja men. Ja men. Ja. Och nej men som jag tycker det är kul att även försöka slå mig själv. Självklart. Det är liksom försöka ja Jag jag jag vill inte upp till rank 4000 på grund av att det är rank 4000. Jag vill nej. upp på rank 4000 för då gör jag ju klott med själv med 300 till. Precis. <laughs> det är ju alltså det det är ju så jag spelar de flesta spelen. Jag jag är inte riktigt så tävlingsinriktad utan jag vill vara bättre än vad jag själv var förut. Ja, i man. Eh sedan så kan jag vara en väldigt dålig teamplayer ibland. <laughs> jo men det är sånt som händer, herregud. <laughs> så att ja nej, men det ja och jag får låtsas er att jag alltså jag har suttit och funderat jättelänge på hur jag ska försöka rättfärdiga och förklara det här spelet mm. men som jag så många gånger har sagt innan jag vet inte varför men jag spelar såna här spel som jag verkligen jag jag älskar dem men jag mm. kan inte för fem öre förklara dem. Nej, <laughs> jag precis. gör dem verkligen inte rättvist men kolla upp Islanders a minimalist city builder. Mm. För det ja, kolla upp det, det det är så värt det. Och ja, jag jag kan jag kan inte annat än hålla med faktiskt så. Nej. Men det ja, nej, det är det. Vad jag har att säga om det då? Ja. Ja. Yes. <laughs> då då hoppar jag in med mitt spel som jag har spelat. Vad har du spelat? Jag har spelat Detroit: Become Human. Oj oj oj. Jaja mansan. Eh 2018 kom detta ut och gjordes ju av Quantic Dream. Eh det är ju David Cage på Quantum Dream som har gjort detta spelet. Han är samma person som gjorde Heavy Rain till PS3:an. Aha, ja men det kom ihåg. Ja men och det är här är ju det är väldigt likt Heavy Rain på det sättet att det är ett självklassificerande eller ja, det klassificerar sig själv som ett äventyrsspel. Men jag skulle säga att det är betydligt mer en interaktiv film med lite olika out outcomes baserat på hur du löser olika problem. Okej. Okay. Eh det det är ju mitt tycker då. Men eh sure äventyrspel, det det är lite som problemlösning och andra såna saker så att jag förstår vart vart det kommer ifrån. Men eh, ja, storyn är i alla fall att det är eh året är eh, 2037. Så om inte allt för långt ifrån in i framtiden och eh, Andrew Reader är med i samhället som en eh, arbet som arbetare, caretakers och så vidare. Ehm det behandlas väl de de behandlas väl mer eller mindre som slavar kan man säga. Det det brukar vara så i såna här android framtider att ja. man man brukar gå över och typ drone repeat på det dumma människorna redan har gjort fast nu gör över det mot mot androider istället. Precis. Eh och många av människorna hatar androidarna och både liksom folk som är religiösa och tycker att om de, de har ingen själ vad är det här bla bla bla bla och folk som har förlorat sina jobb på grund utav de här androidarna då. Ja, För nej, att de tar men. ju om, om du kan tänka dig att du har helt plötsligt en arbetarkraft som inte klagar, inte så vidare så vidare. De kommer ju ta alla sopcontaineringsjobb, alla, ja, alla liksom. Ja, de är lite mindre som folken oftast klagar på. Precis. Och, och sen när de har blivit av med de jobben <här> då klagar de på att de inte har dem längre. Precis. Så att vi behöver ju och och de de jobben behövs ju för att människor behöver ha jobb. Och ja, nej det det blir ju det blir ju väldigt väldigt starka paralleller med eh ska man säga invandring och slavhandel och sånt som har varit i USA tidigare. Ja, i man. Eh och i resten av världen för den delen också men men ja. Eh det är ju därifrån vi får den mesta av de här. Ja, det är ju oftast det man får höra när Precis. man pratar om om slaveri och historia och dylikt. Precis så att det är väl därifrån de har hämtat. Och David KJ är ju amerikan också så han ja. har hämtat där liksom inspirationer ifrån. Eh du spelar sp själva spelet som tre olika karaktärer. Du spelar som Connor som är en polisdetektiv android. Ja du spelar tre androider och helt enkelt. Eh som har fått i uppdrag att jaga deviants som är androider som har brutit mot sin kodning. Och de har brutit mot sin kodning på det sättet att de kanske har attackerat eh, människor och såna saker så att de har liksom brutit helt mot sin kodning och gör inte det de blir tillsagda längre utan de ska vara fri vilja. Då börjar de de börjar utveckla fri vilja. Och det kan ju inte människan tolerera. Nej nej nej det går Herregud. ju absolut inte. Eh så att han så att kommer det en Android då som jagar andra Androider som har brutit Aha. mot sin Ah. Du spelar en som crater. Precis, du spelar som Kara, en husundroid som hamnar i en familj där Todd, en våldsam pappa och Alice, en försvarslös dotter eh som Carva bryter sin programmering för att eh, eh för att beskydda. Det var det vi fick se i E3 videon eh, förra året. Precis. När de annonserade. Eh, ja, de annonserade. Just det, just andelen man aggressiva pappan och dottern. Ja, och vi såg det också igen sen när de spelade spelade just det, det här på ehm vad heter det? Eh extra liv. Så att det är ja, samma samma del där också. Precis, det fick vi. Ja. Eh och så att där har vi en annan då, en. Eller var, var det jag som blandade ihop de två? Vi kan säga. Ja, det, det kan vi... mycket väl. För nu ja, nu ja, men extra lite fick vi i alla fall se exakt andelen på när vi när vi när när de streamade. Precis. Och sedan slutligen Marcus, en, en hembiträdes Andrew Reed som tar hand om en gammal konstnär. Den här gamla konstnären tar hand om honom och eh, lära honom eh uh, vad det betyder att vara människa kan man säga eller försöker i alla fall lära den här androiden vad det betyder att vara människa och är en väldigt snäll och trevlig gammal gubbe. Okej. Okay. Eh uh, konstnär lite uh, inställd såklart då. Och man får Marcus att måla en tavla och lite andra grejer och eh uh, får honom att bryta mot sin programmering och hamnar på det, det hände ett par saker som får honom att bryta bryta mot sin programmering och han hamnar på en eh, soptipp i en diskardhög som eh, de tror att han är död antagligen som de liksom kastat honom dit men han vaknar upp och lyckas på ett visst sätt ta sig tillbaka till samhället och med eh, sitt nyfunna liv bestämmer han sig för att göra göra någonting med det och där berättar jag inte mer om hans storyline för det måste Nej, precis. Det är ju det här som vi alltid diskuterar. Spoilers. Precis. precis. Efter det så är det det, det blir lite för mycket spoilers men Ja, men Ja. Men men det finns som sagt i det här spelet så finns det väldigt väldigt mycket eh vad ska man säga? Ja men någon så här slaveri och andra sådana saker och ehm mycket misär. Mycket misär, väldigt mycket misär. Det är väldigt väldigt mycket misär och du får liksom se livet ifrån den här liksom nästan slaviska klassens lidande sida samtidigt som du också får se det från från Connor sida då som är den här Andreiden som jagar de här och kanske inte nödvändigtvis vill att de ska bestraffas på det sättet som människorna vill att de ska göra så att det blir en väldigt liksom det är dåzon. Det blir man. väldigt mycket gråzon i det här spelet så att det, det ja, det är mycket känslor också. Väldigt mycket känslor och precis som vi pratade om här tidigare, jag vet inte riktigt vad jag ska jag säga om det här spelet för att det jag vill inte säga för mycket för jag vill att folk ska spela och uppleva Men, själv det själva på något sätt. Det är alltid roligare att uppleva mm. när det är så mycket story i spelen så så känner både du och jag att det, mm. det är så viktigt att man upplever det själv och att man inte får de delarna berättade för sig. Precis. Själva spelet i sig spelas ju så att du går runt i olika beroende på vilken karaktär du spelar så har de olika funktioner du kan göra. Eh men de flesta sakerna går runt går ut på att du går runt på olika ställen, du ska försöka lösa de här problemen som du har fått placerade framför dig eller om du är detektiven till exempel så går du runt och letar ledtrådar och ser försöker återskapa vad som har hänt. Eh det kan du göra genom att ja ah, men nu har vi hittat en ledtråd, en här låg till från den här ledtråden, då kan han simulera hur saken har gått till typ. Och det är lite häftigt för då kan du spola fram och tillbaka och fram och tillbaka i själva eventkedjan och se ja ah, men här har vi händer har det hänt någonting så att här kan jag hitta någonting så det blir lite detektivarbete. Men sånt är alltid trevligt. Och det är kul. Men sedan så kommer ju den här den den jobbiga biten med spelet då och det är att det är ganska mycket quick time events. Ah, und sånt där som jag är väldigt allergisk mot. Mm, precis. Jag också. Och det värsta med det är att du inte bara använder knapparna utan ibland ska du liksom svepa på touchpadden på PS4-kontrollen och ibland nej. ska du slänga med själva kontrollen fram och tillbaka och uppåt och neråt och grejer. De har gjort det ännu hemska. De har gjort det. precis. Jag vet inte mer så har de gjort det ännu hemska det och Valen är tidsbegränsade så alla liksom all även de här det liksom dialogvalen som du får och sånt de är också tidsbegränsade så det blir också Aha, nästan ett kvickt man blir lite event. stressad det blir väldigt stressad i det eh, på de, de andra sidan det finns ju de som faktiskt gillar det också Ja och sen så jag förstår liksom sitter du i ett i, liksom interrogation room och liksom och förhör en fånge då kan du liksom inte sitta där och fundera i ett halvår eh rent tematiskt sett då så att jag förstår valen men jag jag gillar dem inte. Jag gillar inte quick time events. Nej inte jag heller. Jag som sagt jag är lite allergisk mot quick time events. Pre precis. Eh men alla val som du gör ändrar på saker och ting. Eh du kan till och med se det för efter att du har klarat ett uppdrag eller en del så kommer du ut i en flow chart så att du har liksom ett träd som här har vi utgångspunkten när vi började och sedan så går det ut i ett stort träd med grenar åt alla olika håll som säger här har vi det här kunde du ha gjort det här gjorde du här gjorde du ett val det här kunde ha gått hit då istället för den vägen som du tog och sen så ser du hur långt ut det de valen hade kunnat sprida sig så du kan ju komma till helt olika helt olika träd helt olika grenar ifrån olika val som du gör så och vissa gånger så börjar du inte ens på samma position beroende på vad du har valt tidigare i storyn. Ja, okay. så har du gjort andra val. Så man det det i tidigare delar så är det inte säkert att du börjar på samma plats som du gjorde. Ja, men man kan spela om spelet flera gånger. Du kan spela om spelet flera gånger. Du kan spela om de här olika scenarierna flera gånger bara för att se vart de leder och ja, så vidare och så vidare. Så att det finns ett stort återspelningsvärde på det sättet. Just nu så håller jag ju fortfarande på att spela mig, spelar igenom min första genomspelning så jag har inte går tillbaks tillbaks och testat några av de här funktionerna egentligen så att jag vet inte hur bra de fungerar att gå tillbaka eller om man börjar måste börja om från början och försöka komma ihåg vad man gjorde för, för val och sådana saker. Det det är inte helt säkert. Ja, men... det kommer man ihåg så här tionde genomspelningen sen. Ja ja men sen. <laughs> Nej men det finns ju som sagt och det finns otroligt mycket val och bara i bara i den eh, första vad ska man säga tutorialdelen i spelet där du ska göra en eh, när du får göra lite olika val så så finns det jag tror att det var 4 eller 5 olika slut på ett segment som kanske är en tutorial del på 5 minuter. Okej. Okay. Så att det det finns mycket val helt enkelt. Precis, mycket val. Mycket mycket val. Och jag måste börja berätta om en av de absolut coolaste sakerna i det spelet. Jag ska försöka att inte berätta någonting som ger bort ah, saker men Kör på bara. Men en av de absolut coolaste sakerna är att vi ett tillfälle så spelar du två av de här karaktärerna samtidigt mot varandra. Jaha. Så att du har två karaktärer som du har byggt upp relationer med, du gillar båda karaktärerna och sen helt plötsligt så måste du spela de här karaktärerna mot varandra. Och det var så. Man ville man vill ju inte misslyckas med någon av dem för att man vill ju liksom att ah, ja men du måste ju ja, liksom Varför varför får jag fått för mig att det här det här polisen är inblandad det är en no av androidar här och jag jag vill jag har ju inte själv spelat nej, alltså nej, jag nej. jag gissar ju bara helt vilt nej, nu nej. och jag skulle tippa på att det är uh, barnvakten som är den andra det känns som två stycken som man kommer bygga upp en relation såpass starkt med att man inte vill förstöra för någon av dem. Mm, mm. Men det är som sagt, jag mm. sitter bara och gissar. Nej men alltså. <laughs> Nej, det det var en av de det var en av de häftigaste delarna i spelet faktiskt tycker jag. Sen ja. finns det det finns många andra häftiga delar och sen alltså storyn är så pass gripande så att du förlåter alla quick time events och allting för att du sitter liksom Det är värt alla quick time events ändå. Ja ja, herregud. Vi när vi satt och spelade igenom det här spelet så var det verkligen massat där och bara var hänförd av allting för att ja, det var det, det är så starkt. Ja, men. Och man vill bara veta, men hur ska det gå? Hur ska det gå? Hur ska det gå? Jag vill veta mer, jag vill veta mer hela tiden så att Nej, ja, men ja, det är tydligt finns... ändå att om man säger sig att man jag ogillar verkligen Quick Time Event mm. och storyn ändå är skriven så att man känner att nej men jag jag skiter i Quick Time men jag går igenom hela spelet ändå, mm. då måste ju det vara en väl bra skriven story. Precis. Så är ju det bara. Men det är lite samma som uh, Away Out som vi pratade om för där har vi också pratat om att det har Quick Time Events och vi inte gillar det. Men där är det är ju också igen står den är så stark skriven och så bra skriven så, så att, att det är värt det. Det är värt det precis. Det är, man förlåter Quick Time Events ändå. Ja. Men jag jag kan inte säga så mycket mer om det här spelet utan att spoila för mycket så att det jag tycker att ni ska göra är att skaffa det här ifall ni är intresserade utav storytelling framförallt för att det är som sagt det är lite mer av en interaktiv film än ett spel det finns definitivt massa spelmekanik i Krida men eh jag skulle säga att det själva spelet är skrivet mer som en att du vill komma vilja utveckla storyn. Eh vissa delar i spelet är inlagda för att du ska det ska vara mer ett spel, det fattar jag, men eh, de delarna är inte de bra delarna. Nej. Ja, jo man. Så att ja, nej, det är ja, det. Testa det helt enkelt. Precis, testa jättegärna Detroit Become Human. Det het het tips. Och med det så är väl det ändå dags att prata om det nya populära mobilspelet. Ja, precis. Nämligen Harry Potter Wizards Unite. Ja, nytt spel från eh, Niantic. Ja, Niantic och Portkey Games är det som har gjort detta ihop. Precis. Faktiskt. Och är i princip ett ett Pokémon Go fast med med häxor och trollkarlar i Harry Potter-världen. Precis. Så är det. Ja. Eh för att dra lite snabbt så handlade det om att magiska föremål och varelser som kallas för Confundables. Mm. har blivit utspridda runt muggelvärlden. Mm. Och det är ditt jobb eh att heter det hjälpa till och eh fånga in alla de här igen för att inte magivärlden ska bli avslöjad för alla mugglare och Precis. Sånt där då. Ja, det fin och, det finns ju en sak som kallas för uh, the Statute of Secrecy, alltså att de måste hålla sig hålla sig i det, det mörka. Ja, precis. Så du ingår ju då i Statute of uh, Secrecy Task Force. Precis. Det det är liksom själva plotten. Ja. Och det här då uh, stora eventet som har gjort att alla magiska föremål och varelser har blivit utspridda, det kallas för the Calamity. Precis. Så ja, det är honey pilotten av det här nya eh uh, AR-spelet. Augmented reality ja, som det som det så fint heter. Ja ja men sån. När man är lite i uh, virtual reality-världen och i den riktiga världen Precis. samtidigt. Mm, mm. Så det går ju att se alla de här grejerna genom telefonens kamera. Precis. Jättekul. Eh det är, som sagt det finns väldigt mycket mycket liknelser som i Pokémon Go så vi kommer ju antagligen dra ett par liknelser därifrån när vi försöker förklara saker. Absolut. Det är lättare att sätta det att göra det på. Ja, det här är ju nytt det kommer ut 21 juni. Precis. Så vi har ju faktiskt bara hunnit spela det i princip en halv dag. Ja, vi gick ut igår och vi gick ut i solen tills vi blev solbrända båda två och jäjemen lite röda och bruna nu. Jäjemensan så och gick runt och upptäckte Hogwarts och inte Hogwarts men mentrollkarlsvärlden. Ja, precis, Jajamensan. precis. Eh uh, jo, och det gjorde ju vi Och vad vi kunde hitta i det här spelet var ju att det var fantastiskt roligt om man är Harry Potter intresserad. Oh ja, definitivt. Eh, <laughs> för att fånga de här olika Confundeballsen. Ja. Yeah. Så är ju det det här liknande minigame:et då som Pokémon när du kastar en Pokémon boll. Ja. Yeah. Men här har du istället en en wand. Mm. Och gör en liten trollformel. Ja precis, du får faktiskt göra olika trollformler för olika Fandeboss. Ja, precis. Och det gör du det, det gör du ju med genom att dra fingrarna och tracear olika figurer som kommer upp på skärmen. Ja, precis. Beroende på vad vad det är för sak, säger att du ska säger att du ska befria en trollkar från en från en, en en kedja som de sitter fast i, då kanske du använder Alohamora och då måste du göra rörelsen för Alohamora. Ja, precis. Och likaså du du kommer få göra Leviosa. Leviosa. <laughs> Leviosa. Och det har ju sin rörelse för att göra. Den då. då då funkar det även så med hur bra du kastar din trollform mm. är är också beroende på hur stor chans du har att fånga in den här fannubollen. Precis. Och ju bättre du tracerar linjerna på på din uh, smart watch. Mm. Och ju snabbare du gör det är bero beroende på vad du får ut för kvalitet på din späll då. Precis. Och det kan du precis som i Pokémon då med hjälp av bättre pokébollar få bättre chans, yeah. så kan du här dricka olika potions alltså potions som som ger dig högre chans då. Precis. Så det funkar i princip som bättre kvalitet på pokébollar. Ja, yeah. och det här när du kastar späll då så använder du dig utav spell energy. Och det är ju som dina grundläggande pokebollar kan man säga då. Ja, precis som normala bollar va. Precis. Ja, i men. Ja. Så som sagt, det finns väldigt mycket man kan man kan jämföra så. Ja. Men å andra sidan det är samma företag och det är ett AR-spel. Ja. De blir ju ganska lika varandra. Ja ja, det det är inte alls konstigt och jag tycker att det finns hoppas mycket olikheter mellan spelen. Eh så att de fortfarande det, det här känns fortfarande färskt. Ja, det känns som ett nytt spel. Ändå. Det känns inte som en rip off med med andra skins utan det är fortfarande Nej. ett nytt spel med ny spelglädje. Jo ja. Ja, men och det här är ju ändå deras tredje spel mm. ni antick släpper i AR. Ja men. Först var ju Ingress ja. som var ett mer sci-fi hacker. Ja. Och sen kom Pokémon Go och, och och nu kom Harry Potter Wizard United. Precis. Och man ser klar ändring från Ingress till uh, Pokémon Go i förbättringar och dylikt men man ser ändå likheter som mm, mm. man märker ju att det är samma skapare och det är samma sak tycker jag nu när man går in i tredje spelet. Jag ser grejer både från Ingress och från Pokémon Go och så självklart då nya grejer och så mm. förbättringar på gamla grejer som mm. finns i de andra spelen. Absolut, absolut. Det det tycker jag ju och i i det här spelet så känner jag att eh jag vill det det, det finns en eh, större anledning till att gå runt och ta ehm ja nu nu kommer vi har vi inte kommit dit än men vad ska man säga det som motsvarar pokestoppen då i i i det här spelet. Mm, du, du, du tänker på det som i detta spel då heter in och greenhouse. Precis, växthus och växthus. Ja, i man. Och det det, det är ju den känslan jag också får för att innan det är det närmaste pokestopp vi kommer. Mm. Och innet funkar att du går dit du slänger en trollformel och du får energi. Ja. Yeah. Som Pokestoppet då har det ju i bollar. Precis. Och du kan även lägga i dark uh, detector. Precis. Och de funkar som lures gör i Pokestopp. Ja. Yeah. Bara att här kan du lägga in i tre olika nivåer så att du kan lägga in 1, 2 och 3 och de ger olika mängd dropp då. Precis. Så du ökar chansen om du har tre och samma spelare måste inte lägga in alla tre utan Nej. man kan vara tre spelare och lägga in en var. Ja. Eller ens spelare och lägga in alla om man känner för det också. Precis. Det känns mycket såna saker känns eh, mer communitybaserade i det här spelet än vad det var varit i Pokémon Go liksom tidigare. Ja, amen. men men det är ju också en, en väldigt stor skillnad då. Det är ju att Pokémon Go har ju även PVP. Mm medan Harry Potter-världen är 100% PvE. Ja. Det finns ingen player versus player utan här handlar det om att alla samarbetar. Det är kvittmål. Precis, och mm. det kvitta vilken skola du har gått på. Du kan få välja mellan alla de fyra skolorna mm. vi alla känner till. Ja, och husen på det är samma skola fortfarande. Ja, ah, förlåt. Husen på ja. Hogwarts är det man får välja mellan. Precis. Ja, ah, de fyra. Ja. Och och ingen det är ingen fight mellan dem utan nej. de samarbetar ja. och du kan även när du känner för det byta. Ja. också. Så nej det här handlar om att man ska hjälpa varandra och om vi går tillbaks lite då för vi nämnde även greenhouse. Ja. Det är också som pokestopp. Ja. Bara att det är ett växthus och istället då för att du får energi därifrån så får du nu uh, items. Ja. Uh, växter och för för växter så och efter det craftar du potion så såna här grejer då. Ja men. Helt enkelt. Och du kan även som i innet kunde du lägga dag detector som funkar som lure. Ja. I greenhouset kan du plantera seeds i stallet om du har seeds och vatten. Ja. Och sen kan alla spelare, även du, gå dit och lägga in energi för för att öka effekten av drops på plantor omkring det området. Precis. Och när ditt seed är fullblommatt då har det som högsta drop rate. Ja och det tar ungefär 7 timmar. Oj, från att du har planterat det. Ja. Så att det även där då kommer vi in på det här som du sa då med att det är mer community att man ska hjälpas åt. Mm. För att sätter jag ett seed på 7 timmar, chansen att jag är där igenom 7 timmar är ju inte alltid jättestor. Nej. Om du inte bor precis jämte ett mm. eller jobbar precis jämte ett ja, eller är, sånt ja. där. Ja, jo precis. Men om man ändå känner att nej men jag har så mycket seeds, det är klart jag planterar. Ja. Det hjälper ju communityn. Precis. Och när man då kommer till pockegymmen ja. som i detta fall är Fortress. Precis. Och där hjälps upp till fyra spelare hjälps åt att slåss mot uh, datorfiender ja. i i ett uh, fort. Precis. Och det finns upp till 10 nivåer i det här fortet och det blir bara svårare och svårare. Mm. O har har du då lagt ut grejer som har hjälp communityn att bli starkare så är ju chansen större att en starkare spelare är med och hjälper till i den fortress fighten där du behöver hjälp. Precis. Så ja man vinner på att hjälpas åt. Oh ja. I det här spelet och, och, väldigt mycket. Och det är ju samma sak det är när vi pratar om de här fortressarna det är ju att du kan ju hjälpa andra folk när de är inne i sina fighter genom att buffa dem eller debuffa varelsen som de slåss mot. Precis. En annan rolig grej som gör att det här spelet får ett litet större djup också, mm. det är att de har lagt in ett litet större RPG-elementer, det kommer ju till karaktärsutveckling. Ja. De har nämligen när du når level 6 så får du välja ett av tre jobb. Ja. får du göra. Och det är aura magiologist och professor. Ja. Och alla de tre har sitt egna skillträd också. Mm. Och där kommer vi in på det här då som Ultrafail sa att man kan buffa varandra in i de här fajterna och sånt. Mm. Som till exempel Ultrafail valde professor. Ja men. Och då låser du upp i det trädet. Äh, du låste ju upp så att jag kan eh jag jag kan eh, göra en curse på fiender. Ja i men en häx. En häx på de fiender som gör att varje gång som de eh slänger en spell eller skyddas emot en spell så förlorar de mer liv då. Det blir som poison på det. Precis. Är lite thornaktigt? Ja, lite, ja, men lite ja. något åt ja, det har leder så. De hållet. tar skada hela tiden. De tar lite extra skada hela tiden, ja, eh, vilket gör att eh, även om, om om man har curseat en sån här och råkar få slut på energi så att man inte kan kasta mer spells så kan du fortfarande vinna en fight genom att ha tillräckligt med energi kvar att skydda dig. Ja, just det. För det behövs ingen spell energy för, men det behövs bara stamina till. Och tar då till exempel jag som valde jobbet uh, Magic Sociologist. Jag har jättesvårt att uttala det namnet. Magisologist. Ja, det jag kommer fortsätta uttala det felaktigt. Ja, är... ni, ni får ursäkta, ni får ta det. Jag har försökt länge uttala ordet. Ja, men men det här är alltså det jobbet som uh, är tank och healer. Ja men. Väljer du att spela som detta och som jag gjorde mm. så kommer du räkna med 250 till 300 hälsa mer än båda andra klasserna. <laughs> är... Däremot så kommer du ligga 100 till 200 mindre i attack. Mm. Så det man får välja lite så här ja. Jo, och vad det man för. men det är ju det det kommer in också det här att för att om om du då går in i en fight med en en fiende som har blivit debuffad utav en professor till exempel du har ju då mycket större chans att överleva den fighten och inte behöver ju kunna göra lika mycket skada och det här kommer då att klasserna kommer ju balansera ut varandra när man Precis. hjälper varandra. Kommer det där med att hjälpas åt? Precis och det det känns som att det är en central ett centralt tema i hela storyn. Ja, i man. Och i hela det här spelet är att vi måste hjälpa varandra. Ja, och det är samma sak då till exempel om Ultrafail som professor mm. är inne i fighten. Mm. Då om jag inte har en fight jag är inne i så är en av mina skills jag har låst upp är ju healing. Precis. Så jag kan stå och fylla på hans liv samtidigt som han är i fighten och slåss. Mm. Så ja, hjälpa varandra. <laughs> ja, precis. Sen också inne i det här fortress innan du går in i fighten mm. så får du även välja en runsten. Precis. Runstenen bestämmer svårighetsgrad och vad det är för drop sort. Precis. Det är nämligen så att i de här confoundebols mhm så har du 10 olika kategorier med med olika saker då och yeah. varje sån kategori är ett eget kapitel i en slags bok där du i princip klistrar in dina confoundebols och samlar på dem. Precis, det du blir liksom ett ett register med allting som det var. Nej har. men precis, jag tror till och med det heter register i spelet. Det gör det nog. Ja, <laughs> så det har du helt rätt i. Ja. Och när när du trycker in en ny så får du extra mycket XP och såna här saker. Ja. Och vetter när du fyller en sida så låser upp massa saker också. Mm. Och självklart får du achievement som låser upp ännu mer saker och sånt här. Precis. Det ja, det finns det finns ett väldigt stort djup i spelet som sagt. Ja. Det finns även story som vi pratade om med plottar och sånt och det är även en story som inte är 100 släppt än och Nej. kommer kommer mer delar och dyker lik via event och sånt så att de verkligen ska gå lite mer på story än vad mm. de har gjort i både Ingress och Pokémon Go. Precis. Och det är ju fantastiskt. De här 10 i kategorin i alla fall, de har ju vi pratar om att de hade sidor och de har ju inte bara sidor utan de har ju fler sidor per per eh, kategori också. Ja precis, det är massa att samla på. Mm, ja, så de 10 kategorierna är Care of Magical Creatures, Dark Arts, Hogwarts School, Legends of Hogwarts, Ministry of Magic, Magizoology, eh, Magical Sports and Games, Mysterious Artifacts, Wonders of the Wizarding World och Oddities. Jajamän. Ja, i man. Ja. Jag har dem. Det är Fan det var ju bättre än vad jag gjorde för jag orkade inte skriva upp de där. <laughs> för det var tur att du gjorde jag det. Jag förstår det. Men som sagt, alla de här sakerna, det det är ju måste man säga indelningar av allting och det är ju de här olika 10 kategorierna som poppar upp på din karta istället för Pokémons kan man ja, säga. Ja, precis. Och då ser du ju det enda du ju ser är märket för den kategorin. Du vet inte vad det är i den kategorin som dyker upp. Ja, i men om du inte tittar via AR-kamera så man ska kunna göra om du går också. Jaha. Jag vet inte om de har, jag har inte kollat upp det så jag vet inte om de har lagt in det i spelet än. Nej. Har är det inte redan inlagt så är det en grej som strax kommer ord är att du ska kunna liksom gå precis som ja. vanligt och ha kameran uppe och kunna titta igenom den väden och istället då för att få se de här märkena ja. så kanske du ser en nibbler i, i fara där. Ah, jag så, ja, jag det, förstår. Ja, det, det det finns video så dylikt ute på det. Jag har själv inte utforskat appen om om det är inlagt den eller inte. Nej, ja, precis, precis. Det för som sagt det är nytt. De har inte lagt in allting som de har, redan har berättat om heller. Precis. Precis. Och sedan så har vi ju Portkeys är en annan del i det här spelet. Precis, det är Pokémon Go's ägg. Ja, precis. Det är Harry Potter världens eh uh, portalkeys. Precis. Och de här portkeysen, de är ju eh de, de skiljer sig lite grann från äggen och jag jag tycker jag det här är mycket roligare ja, det, än en av de äggen. Det tycker jag med. Det när du öppnar de här äggen då var det ja men du du har det gått, du fick trycka på ägget och sen bam så har du fått din nya grej. Ja, jo man. Här är det, du låser upp en dörr in i ett annat rum. En portal. En portal. Du går in i den och sen får du använda din kamera för att titta runt i det här rummet och leta efter lysande prickar som du får trycka på. Jajamän, det är små, små lysande ferries faktiskt. Ja. Och om man ska vara lite sån där då, ja. så två kilometer ägget. Ja. Eller Portal Keen, förlåt. Det ja. är för ja. fel spel. Precis. Det är Hagrids lilla hydda. Ja, det är. Ja ja men. Okay. Det, ja Ivan. Så där. De två andra har ju inte kommit fram till vad de är än. Men ja, har kommer dit snart. Det är liksom det här minnet ska ju komma i kapp också. Ja, ja det ska ju <laughs> det ska ju det. Så det, ja, nej men det kommer mer och mer hela tiden. Vem vet det? kanske en lyssnare som skriver och säger, "De tar andra du menar det är här." Ja, precis. Jag jag har ju inte jag har ju bara varit inne i 5 km och 2 km hitills. Jag har inte hittat något större. Nej, jag har inte hittat 10 km heller, men nej. det finns. Det, det ska finnas säger de. Det, det ska finnas säger de. Ja, men de säger så mycket idag. Ja, just det, det glömde vi säga. Det här finns ju ute både Android och iOS ute nu redan. Ja, precis. Jajamän. Det blev får man inte glömma att säga. Så att eh Och så kommer jag på en annan sak vi missade. Ja. När vi var inne på det här och pratade lite mer om kartan när vi pratade om In Greenhouse och Fortress, ja. det finns ju även flackor. Ja just det, det har jag faktiskt glömt att skriva upp till och med. Men ja, ja. jag gjorde en liten anteckning, det var det jag såg nu bara flagga. Ja oh, just det. Ja, ja, ja, ja. Det är nämligen säger de här 10 kategorierna som vi pratar om som i princip är en en en fire pokemon eller en water pokemon. Det är ja, liksom ja, kategorier ja, på det ja, sättet då. Ja. De finns varje i en flagga. Ja. Hittar du den flaggan, klickar du på den flaggan så visas ett litet lysande område. Inom det området när du är där så är det större chans att den sorten spawnar där. Precis. Så att yes. säg att eh, som jag till exempel nu jag jagar efter en specifik eh trofé för eh, min eh, Magical Sports and Games eh, sida som jag är inne på för jag saknar ett eh, klistermärke att sätta in där. Ah. Och det är de här troféerna då. Så då skulle jag ju egentligen ta mig till ett sånt område där det är mer chans att få eh Magical Sports and Games saker. De, ja, den, den här baggen flagga. är gul flagga. Du skulle kunna springa runt omkring där och leta efter det här för att det är större chans att jag skulle faktiskt skulle få det där. Ja, precis. Chansen mm. ökar väldigt mycket. Det är ju inte garanterat, det inte men garanterat. det är en högre chans. Precis, precis. Och det, ja. slänger man först slänger man också in sån här dog detectors då i ett i, ett in, i ett in om i det ligger det närheten. närheten. Så så har man ju ännu större chans då. Precis, precis. Ja. Eh sen har du också då att du craftar potions i det här. Vi pratade ju om att du kan göra potions bland annat då för att göra dina spells bättre och så. Ja. Yeah. Finns ju även då när du är inne i fortress så finns ju det potions för att bli starkare. Där inne, mm. det finns potions så du kan hela dig, det finns yeah. potions så du får XP buffar och såna här saker också som du kan crafta. Ja. Yeah. Det gör du genom en koldron. Ja. Eh, en shitlatare på svenska va? Precis, ja. Ja, ja. men. Eh, och där står på det ju ingredienser som du har fått ut genom att plocka upp ut i världen eller på greenhouse och sånt här då. Ja. Och så blandar du ihop det till en god liten dryck och så tar det en viss i realtid innan den är färdig. Ja. ja. Ja. Du kan även öka den tiden eller minska den tiden. Minska den tiden. <laughs> ja. Precis, precis. Genom att röra i grytan. Ja yes. så. Ja. Och det är inte bara går dit och röra i grytan Nej. utan du ska röra med speciella rörelser i grytan. 5 fem, ja. fem eller sex rätt rörelser i rad. Gör du fel rörelse så nollas allting igen. Ja. Och de står som frågetecken så du vet inte vilka rörelser det är du ska göra Nej. och de visas heller inte i grytan. Nej. Till exempel som när du kastar en trollformel så får du ju tracet på skärmen. Precis. Det får du inte i potgrytan. Ah. Du har ett litet i där du kan hämta information där de även visar vilka rörelser som finns i spelet ja. så att du kan börja utforska själv då. Ja. Då jag håller på och gör fyra stycken av samma pot den har jag lärt mig hur jag gör nu. Precis. Men det är ju det, då ska du komma ihåg det i huvudet också. Du ska också. komma ihåg det i huvudet och sen så, räcker det räcker väl inte bara att röra en gång för att... Eh, per pott. Du kan röra en gång per pott eller blir den färdig med en gång då? Nej, nej, utan du får 15% snabbare tid. Och det kan du göra. En, och det kan du göra en gång per pott. Ja, ja men. Ja, ah, okej. Okay. Precis. Men om du och ni finns andra buffar och sånt du kan mm. ge potten under kokning. Det vet ju inte. Nej, ingen aning. Men det är den här jag lyckas få fram hitills och jag kan nästan lova att om jag byter till en annan pott så kommer det säkertligen vara en annan grej, ganska en annan kombination än ska göra. Det kommer det säkert vara. Det kommer det säkert vara. <laughs> Nej, så jag, jag Det blir kul. Ja, de har lagt in massa såna här små mm. grejer. Ja, ja men. Det är likadant de här lite mer Barnsliga men jag tycker det är fantastiskt mm. roligt men mm. vont. Mm. Det är ju Ministry ID. Ja. Ditt legitimation. Ja. Där inne kan du välja profilbild, du kan fotade själv. De har massa grejer som halsdukar och hattar och grejer du kan sätta på både samtidigt. Saker som du också låser upp fler under hela spelets gång. Ja, men när du tar arkiven så dylikt. Nej men du får välja då och heter det din avatars färg, den som är ute på GPS:en. Mm. Den väljs beroende på på vilken eh uh, skola vill jag på att säga nu igen. Ja, ja, precis vilket <laughs> hus, vilket hus? Vilket hus du har. Då valt. Som till exempel jag då som har valt Slytherin nu. Mm. Jag är ju har en grön trollkarl ute på GPS-kartan. Ja. Ja. Du får välja en wand. Ja, precis. Du får välja längd, vad den ska ha för kår och om den ska vara böjlig och vad den ska ha för trä och sånt där. Precis. Har det ingen betydelse? Nej, nej. Men det är en kul grej. Oh ja. Du du du har lite du låser upp lite olika eh titlar och grejer du kan ha på och putit idéer för att se lite häftigare ut ja, men. Ja, men. lite stämplar och och såna här grejer som visar att du har tagit de här achievements eller sånt där så man kan skryta lite gärna Ja precis ja, och, lite, och så står ju det även nog här att du har gått så här många kilometer och fångat så här mycket Koffandoballs och du lekt Ja, ja, ja jag gillar sån information Ja ja men just den informationen i alla fall tycker jag är helt fantastiskt för att många gånger kan det vara så här bara ah, ja men hur hur bra var det här spelet för att faktiskt vi gick ju folk gick ut och gick ja, har du, här har du svart på vitt liksom. Man du du har jag såg ju nu när jag var in och kolla på det här förut att du har ju redan som sagt vi sa i, vi fick vi det gå. Vi började går, spela igår. Ja. Vi, spela, vi började spela igår och du har redan gått varit ute och gått en mil ja, på grund utav alla förmodligen lite över en mil också på grund utav det här spelet. Ja, inte bara på grund av spelet, men det har ju hjälpt. Ja. <laughs> jo men, du förstår ju du förstår ja, vad jag menar. Ja, jo men. Eh, det, det är samma sak med mig. Jag har varit ute och gått 6 km sen igår. Nej, ja, är jättebra. Så att eh det det är ju fantastiskt att det, det, det får ut folk på det sättet. Då är här har vi då svart på vitt att om så här är det. Ja. Ja, så jag, ja. det tycker jag är jättekul. Jag gillar det. Jamen. Nej men jag jag jag var lite skeptisk till det i början för att jag tänkte att ja ah, jo men jag var jättehype på Harry Potter eller ja. vad ska jag på Pokémon Go Jamen. och jag spelade det väldigt intensivt i början. Jamen. Och jag kände att nej nej jag är inte så intresserad av ett nytt sånt här spel. Nej. Men så testar jag det och jag är jag är jättesold nu igen. Det är, det är skitkul. Ja, jag tycker det är jätteroligt och det är ju lite så att man bara vill man bara vill bara vi sluta prata här och gå ut och spela lite nej, till. Nej, nej, vi har nej, ju ett fortress i närheten. Precis, det måste jag ju ta för mina dailys. Ja just det, det pratar vi inte om. Men du får ju olika assignments också. Ja, jämman. Och du har ju då dailys som är dagliga utmaningar. Ja. Du har special som inte har kommit ut än. Ja, jämman. Det kommer, det är ju också del av det här med story driven och sånt där, gissar jag på eh achievements som är saker som du ska göra liksom ja. det är regimens som vi kan ta och sen SOS som är du får tre stycken uppdrag när du har gjort färdigt de tre så får du tre nya när du har gjort färdigt de tre får du tre nya och där får du då bonusaker hela tiden allt eftersom du gör saker. Ja, ju mer då även Confandoboll så dyllt kan du få där. Ja, precis. Så att det det är också ett väldigt bra sätt att få ett kontinuerligt spel av det eller vad man ska säga. Ja, precis, precis. Ja. Och sen en sak som var väldigt jobbigt i Pokémon Go, mm. det var ju det här då när du hade valt ett lag och sånt så kunde du inte byta och vidare precis. sånt i början. Precis. Eh, det var ju folk ute och reda med när det kom då till det här vi pratar om hemmen, husaningsskolan. Ja, ja. Du kan byta det hur du vill. Det är samma sak med jobben. Ja. Du kan byta jobb precis när du vill. Ja. Men Po ingen du har lagt ut, de stannar i det jobbträdet du valde. Ja. Så att om du byter från som jag är då sociologen och om ja. jag byter till professor, ja. då börjar jag på noll i professorn. Går ja. jag tillbaka till sociologen igen, ja. då är jag på samma nivå, så, nivå som när jag lämnade. Precis. Så att man kan hoppa så hur man känner för. Ja. Och det det uppskattar jag också. Ja med och sen så det blir ju svårare att eh, levla allt eftersom då om du byter senare. Ja, precis, för men, du får ju såna poäng när du levlar upp och sånt. Men det går. Det går ja, det möjligheten går. finns. Precis, möjligheten finns och eh det är skönt är att man inte blir bestraffad för att man kanske gjorde fel val i början. Precis. På level 6 liksom eh och i Pokémon ibland på level 1. Ja, ja men. Men det är liksom, ja men säg säg att eh uh, man, man tror att man ska spela med ett gäng och de väljer ett team, men sedan så blir det så att man spelar mycket mer med ett annat gäng och har de valt ett annat team så har man inte samma team. Nej, och så kan, kan du inte byta. Kan nu? du inte byta? Nej. Du Schist. måste starta om från början och <laughs> det challengea Pokémon, så det är inte okej. Okay. Nej, inte, inte. Och, och återigen då, det är ju då det här spelet mycket bättre på eftersom där har du inte Mm. Ja, det är nog så att säga du har inte den specifika PVP-delen i det ja, hela ja, utan du, du utan du, du, du, det här klarar. kan du välja vad du vill och fortfarande spela med alla. Precis. Ja, men och det var ju så när när, när man väljer hus och alla såna här saker, det visste ju gör igen allting jag ville ha på grund av att jag har varit ute på Pottermore. <laughs> Precis, jag har varit ute på Pottermore. Eh, en massa och Där på Pottermore har jag ju fått reda på att ja men mitt wand är det här och mitt hus jag jag tillhör det här huset för jag blev sorterad utav sorteringshatten och såna här saker då. Ja men och för alla som inte vet vad de ska välja på såna saker då, då finns det ju alltid det alternativet att gå in på Pottermore, se vad du skulle ha blivit i här i Pottervärlden då. Ja men eller så så så kan du gästa level up och låta tittarna välja vad du är för något. Ja, det det vore jättekul. Det är därför jag valde Slytherin. Ja. <laughs> precis. Ja det. Jag gjorde Pottermore testet och blev äh, Ravenclaw. Ja. Det bästa huset om men, jag får säga vad jag tycker. Men jag känner mig inte riktigt som en Ravenclaw. Nej. Gör jag inte. Och så och så tänkte jag, vad kan jag känna mig som? Och så kom jag på det att fan, vi hade en Potterdiskussion under live där på på Level Up. Ja. Och där kom ju tillligen tittarna fram till att jag var en Slytherin. Ja. Så då ja. kände jag att ja men okej, ormar, Slytherin kör. Ja, jag gör. Vi går på det. Vi går, vi går vi går på den. Vi går på den. Ja, det ja, var. <laughs> Ja, nej, men det det alltså som sagt jag tycker jag det här är skitkul. Jag är ett stort Harry Potter fan och sedan en annan del i mig är jag är ju liksom lite, lite av en completionist, en, en collector ton människa. Och ha en sån collector book. Så har man liksom en sån här collector book <laughs> med stickers på ett helt det här tilltalar mig på ett mycket mycket tydligare sätt än vad liksom att fånga 150 Pokémon gör. Eller nu är det väl Nu är det betydligt mer än så men men jag förstår vad du menar. Men men i det här så är det väldigt mycket tydligare bara ja ah, men här har vi fem saker på en sida. Då kan jag göra färdig en sida. Det är liksom en vad ska man säga delmål. På, precis, det är delmålet påtagligt delmål. Det är väldigt mycket mer påtagligt att ja ah, men det här är det jag behöver, det här är det jag behöver. Jag kan mycket så sätta sätta in mig ett okej. Okay, precis som jag sa här förut. Jag behöver en till eh trofé. Aha. Så därför vill jag ut och jaga troféer. Ja, jo men och då vet du, jag går dit bort och jag så går kommer dit bort och så, jag så kommer jag ha, jag ha chansen, chansen att ha liksom så att där för mig bli det här mycket mer givande. Precis det ja, men ja, exakt var det. Är. Nej, som sagt, jag gillade också. Jag kommer fortsätta följa hur det utvecklas mm. eftersom mm. de har lovat oss så mycket mer mm. och mm. jag är jättenyfiken på att se den contenten också. Ja, men. Eh, det är precis som i Pokémon Go, eh mikrotransaktioner. Ja. Eh, de har redan innan släppet utlovat att det verkligen ska vara värt om man väljer att spendera pengar i spelet. Ja. Sen hur det kommer drabba folk som inte betalar egentligen emot liksom det här vi brukar diskutera med pay to win eller inte? Ja ja. Det kan ju man Ja, jag vet inte. Nu pratar ju vi om att vi inte spelar mot varandra. Precis. Så att om någon lägger alls. massa pengar på och och köpa och heter det Dark Detectors. Ja. Är jag i närheten så gynnar ju jag ju på att de personerna har köpt det och slänger ut dem. Ja. Att, det... Jag har inte hittat någonting som skulle kunna förstöra för mig om Nej. någon annan betalar pengar. Nej, det är sam samma här. Och då vet jag inte om jag vill kalla det pay to win. Nej, det är inte alltså det, det är det... inte pay to progress för vi kan nå alla de sakerna utan. Ja ja, alltså att betala riktiga pengar. Ja ja, herregud. Det det enda är att att uh, om man bor lite lite udda det är lite ett litet bit ifrån ja, precis, allting. Precis, det så. blir ju samma grej som med Pokémon. Ja. De här spelen har ju mest fokus på tätbebyggelse. Precis. Faktiskt. Och man förstår ju det för det är ju ja. där de hittar mest spelare. Ja ja, herregud, det, det är inget konstigt men det är egentligen men men det blir ju så då att säg äh, säg sä, problemet du du har ju det stora problemet att det finns ingenting uppe på dig. Nej, precis. Jag får gå en ganska bra bit innan det ens börjar spåna saker. Precis. Uppe hos mig så spånar det saker titt som tät. Och men det stora problemet är att jag har ingenstans där jag kan snurra för att få energi för att få energi för det. Ja. Så, <laughs> så det hjälper ju inte att de spawnar omkring mig istället så att samma sak. Jag har sån här fortress som jag tycker att Hitels här är det absolut roligaste. Ja, man fortressna Hitels. Att gå in och fightas mot de här onda varelserna, trollkarlarna, whatever och göra utmaningarna med här Wizard challenges då. Eh, det är det roligaste Hitels och sen att kläcka de är väldigt kul också men allt det behöver du energi till ja. vilket gör att du blir motiverad till att gå ut och det var det jag pratade om här förut när vi pratade om men du blir väldigt mycket mer motiverad att gå ut till de här vädshusen och växthusen och plocka dem för att få energin för att kunna göra de roliga sakerna och båda de roliga sakerna använder samma typ av energi så därför måste du samla sådana saker mer jag jag vill minnas att när jag spelade Pokémon att jag alltid var tvungen att typ slänga pokébollar för att jag hade för mycket ja, i man. <laughs> ja men för att liksom, ja men nu har du fyllt i ditt inventory så nu får du får slänga pokébollar. Inte problemet har jag inte här med energi. Nej, snarare motsatsen. Ja, i man. Det är, ja. De är för, det är för lätt att spendera den här energin så att eh <laughs> äh, det det jag förstår det att folk har men jag ligger ju i snittar 45 energi hela tiden. Ja, det gör ju inte. Ja, jag ligger ju kanske i snittar 12 för att jag man, men jädrar vad jag snurrar på in. Ja, ja, ja, ja. Eller springer Oslo trollformer på in. Ja, ja, <laughs> ja, ja, så er det är ju därför. Ja Så är det ju. Och ja, det har varit riktig kul upplevelse faktiskt. Och uh, nu er det sagt, det här i dag två fortfarande men ja. Så vi får väl se om en vecka hur hur vi fortfarande känner ja, om vi fortfarande, fortfarande är lika, lika hypade. <laughs> det får jag. Vi får helt enkelt prata om det i nästa avsnitt och se har vi redan tröttnat eller kommer vi fortsätta en vecka till. Precis. <laughs> Men vi kan i alla fall tipsa för alla som är intresserade av antingen Pokémon Go eller av Harry Potter. Något då om vem äh, tipsar om, om du vill om du är intresserad av Harry Potter eller om du tyckte att Pokémon Go var kul så kommer du tycka att det här är roligt. Ja. Det, det är nästan ja, gratis. Nästan gratis. Absolut. Jag jag håller med. Det Harry Potter Wizard United, det är gratis på Android och iOS, bara skaffa det. Ja. Ja. <laughs> och då släng vi oss rätt in i nyhetsstressket för veckan. Ja, det tycker jag låter alldeles prima och ja, börja gärna efter som jag faktiskt har ett spel att prata om i nyheten också. Nej, men då tycker jag du ska göra det? Jaha, ja. Det är ju nämligen så att Dota Underlords har ja. ju faktiskt kommit nu. Kom 20 juni och är Wolves nya free to play cross äh, cross platform. Ja. PC och mobile devices. Precis. Som är lite småroligt och så det är ett litet strategibattler helt ja, enkelt. Ja, precis, precis. Eh jag får väldigt mycket minion master vibe när jag spelar det här spelet. Precis, precis, precis. Jag har läst att folk har jämfört det här med schack och dylikt mm. jag håller det inte med. <laughs> Nej men det är typ men det kallas ju typ Dota schack eller någonting ja, och det Ja, ja precis. En enda liten detalj jag skulle kunna tänka mig att det kallas för schack är för att det är rutbaserat. Hurtnät. Ja, precis. <laughs> precis. Men ja, i alla fall det är ett strategi battle med minion maser vibbar i Dota världen då. Ja. Och verkar sjukt mysigt. Jag har inte testat det. Nej. Jag är jättenyfiken på att testa det. Ja. Jag blir ännu mer nyfiken på att testa det när jag läser att Steam redan har gått ut med att deras egna titlar mm, mm. Team Fortress 2 och Artifact, ja. deras all-time peak av användare mm. har redan blivit slagna av Dota Underlords. Det är rätt coolt faktiskt. Ja, Artifact har 60.000 och Team Fortress 2 har 123.000. Mm. Och Dota Underlords som kom 20 juni är redan uppe i 170.000 aktiva spelare. Ja, som på peak då. Ja. ja. Och det är på Steam. Det är inte data tagit från mobile device sakerna. Det är bara från Steam alltså. Det är bara Steam spelare. Ah, Okej. Okay. Då, och det är liksom då, vad är mörkertallet som sitter på mobiltelefoner och surfplattor? Ja, herregud, det är ju stort det också. Ja, och det är inte nog med då att de här 170.000 slår deras egna spel. Nej. De tar sig upp till fjärde plats mm. på Steam's top games by current player count. Det är helt galet. Det är jättemycket för ett så här nytt spel. Ja ja. De är bara slagna av storebröderna Dota 2. Ja. Eh Player Unknown Battleground ja. och Counter Strike. Alltså det är inga det är inga små spel. Nej, och grejen är att de tre de de har sina platser ganska hårt där på 1 2 och 3 plats. Kan jag inte gilla me. mig. Men det är ändå jädrigt strängt av Dota and World at And the Lords ja. att redan hamna på fjärde plats. Det måste jag säga, det, det måste jag hålla med om. Så det är ju mer ännu mer nyfiken på ja, ja, ja. på att testa liksom. ja, det liksom om så mycket folk redan är förälskade i det så så bara å så strategi mm. och jag bara ja, tycker ja, jag. <laughs> ja, precis. precis. Nej, ja, ja men vad har du för någon rolig nyhet? Jo, det är ju så här att Ninja eller Tyler Blevins blev Blevins. Jag vet inte hur det, det uttalas efternamnet då egentligen. Precis. Eh Ninja i alla fall som vi de flesta känner till honom som. Eh ja. eh håller på att skriva en bok. Och det är en stor, det är den stora utgivaren, det är alltså ibury från Penguin Random House som i sin tur ägs utav Peng, Penguin Publishing. Så det är ju jättestor publisher. Ja, men som ska gå ut med den här boken. Det är väl inte så konstigt med tanke på att Ninja är så pass stor som han är. Eh, boken heter Get Good och ska ge en inblick i hur det är, hur man hur hur man gör för att bli bättre på spel. Ja, okej. Okay. Och för att då kunna bli nästa Ninja. Oj oj oj. Eh, det är någonting jag tvivlar på. Jag Ja, det är stora ord, det är ingen, det är ingen liten gubbe. Nej, precis. Jag jag tror att du det är väldigt mycket mer som behöver spelas in. Det du behöver ha lite tur, du behöver ha väldigt mycket karisma, du behöver ha ja. Det är väldigt mycket personlighet för ja, det. Precis. När det kommer till Twitchare och YouTubers och, och mm. såna här, då alltså det är ju som du det är väldigt mycket folk som blir kära i deras personligheter precis. och Att Precis. det inte alltid gör att det kanske är ett spel jag inte är jätteintresserad av. För att mm. den här personligheten gör att jag vill ändå sitta och titta och umgås med den här personen. Precis. Och det är ju ingenting jag tror att man lär sig jag tror det är någonting man har. Ja, precis. Du kan ju bli bättre på någonting. Ja. Du kan ju obviously få lite tips kanske ja, på precis. saker som du kan göra och jag tror att det är det som är den här boken. Ja, men att använda de stora orden som som utgivarna har varit och Ja, och sagt att du sagt blir att nästan du bli, ninja. Du kan läsa den här boken så kan du bli nästan ninja. Det det är Det är nog en väldigt bra bok med väldigt mycket bra tips på saker man bör tänka på. Ja, jag tror jag skulle kunna få lite hjälp av många av tipsen i den boken. Jag skriver, det tror jag också att jag skulle kunna få för liksom <laughs> men, skrivning och ja. allt möjligt sånt där. Men, men jag tror ju aldrig att att jag skulle bli nästan ninja. Nej, nej, nej, nej. Nej. Men det är heller inte mitt mål. Nej, nej. precis. Och <laughs> så att jag tycker att det är fel att använda sig av de orden, men jag tror att det kan vara en väldigt, väldigt bra bok för många att få insikt i hur de kan göra för att växa sin cloud. Jajamän, och sen kan jag tänka mig att det kommer vara en hel del eh inblick från hans liv och och det i sig är ju ganska intressant också mm. att se mm. hur han har blivit så stor. Ja, och hur lever man på att vara en internetkändis kanske liksom ja. sådana saker, sådana grejer. Hur, hur lever du på att vara en gamer? Precis, sådana som gamer var jätteintressant för folk att oh, ja. läsa och dyka in i. Ja, så jag tror det kan vara en väldigt bra och intressant läsning. Det tror jag också. Det ja, tror jag också. Ja, eh det har ju hänt lite saker den senaste månaden på Blizzard. Mm. Nu är det så att Kim Fan har nu efter 13 år på Blizzard sagt upp sig från sin tjänst Blizzard Global Esports Director, ja. vilket är en ganska kraftig tjänst. Ja. Eh och hur lämnar nu företaget för som hon själv säger då nya utmaningar inom spelindustrin? Ja. Och det intressanta i detta är att Kim Fan är den andra stora e-sportrelaterade uppsägningen inom loppet av en månad på Blizzard. Yeah. Det nämndes så att i slutet av maj lämnade Overwatch League co-creator och uh, commissioner också företaget för en position i Fortnite developer Epic Games istället. Nej då. Så det är ju två stora vad heter det här positioner som har försvunnit från Blizzards e-sport. Mm. Men Sen är ju det som duo och jag diskuterade innan avsnittet mm. att de har ju Blizzard har ju ganska bara Overwatch när det kommer till eSporten som är lite större. Mm. Precis. Så så de som är lite större namn inom det kanske vill arbeta med mer och precis. lite aktivare och då kan jag ju förstå att man går till ställen som Fortnite och sånt då som mm. är väldigt väldigt stora inom eSporten just nu. Nej no, men precis. Overwatch har ju ett par år på nacken. Även fast det ja, men jag fattar fortfarande spelet väldigt. Ja, det är ett jätte stort, massor av spelare och så. Det är fortfarande ett bra spel. Men om du bara håller på med en sak år efter år efter år, som 13 år. Ja, Nej, så precis. Så hon så... Hon, har, hon har varit på Blizzards i 13 år. Hon ja. har inte gjort haft annan tjänsten i Nej. 13 år. Senast så har du ju också alltså du har ju fortfarande jättestora turneringar som StarCraft och och, ja, och War... gamla Warcraft, då, men framförallt StarCraft och StarCraft 2. Eh, så där har du också en hel del vad ska man säga? esport liksom. Ja, jo. Så att men men det blir väldigt väldigt väldigt mycket samma kan jag tänka mig. Ja, de att, det är väldigt mycket det. nya spel som kommer inom e-sporten så jag kan tänka mig att folk som är lite mer högre uppsatta inom e-sport vill kunna utveckla sig. Ja, absolut. Och då måste man byta. De ibland måste man göra det så att så är det. Eh men på tal om Overwatch så är det så att de har ska ju har ju precis lagt till en ny funktion. De ja. har fundits ut ett ett tag för de som spelar betaversioner och nåt sånt där och men nu släpps den här i, i i den vad ska man säga grundläggande. Ja, ja i man för för de normala spelarna. Det precis, de normala spelarna. Eh så kommer det ut eh att de kommer börja ha repliker på de 10 senaste matcherna som du spelar. Ja, okej. Okay. Som automatiskt sparas på deras cloud då så att det är ingenting som du behöver hålla koll på utan det gör de automatiskt åt dig och det kan du då använda för att gå in och kolla på vad gick rätt, vad gick fel i de här matcherna, analysera och bli en bättre spelare. Det är faktiskt väldigt bra och det är ju faktiskt en vanlig grej som väldigt många som tävlar gör med sina matcher. De spelar in dem och tittar på dem senare. Så gjorde ju även jag när jag, när jag spelade seriöst i Battlefield 2. Precis. Vi spelade ju in alla våra matcher. Mm. Vi spelade även in väldigt mycket av våra träningar bara för att kunna gå tillbaks och se mm. vad var det som hände här egentligen. Varför hände detta? Precis. Och det är samma sak med liksom fotbollsspelare och e ishockeyspelare och och de gör liksom jobbar med vanlig sport så att säga. Ja. De tittar ju också på sina matcher för att se ja men var var det som gick fel, var var det som gick i att vad gjorde jag för fel, vad gjorde jag för rätt liksom när de kanske har gjort någonting dåligt. Även fast det kanske kan vara jobbigt i en sån position kanske ifall du är på en professionell nivå men Jo det är klart men det är ju det att gör man inte sånt hur ska du då lära dig? Precis. Annars kommer du bara fortsätta upprepa dina fel. Ja, precis. Och inte så. bli en bättre spelare. Var du är nu om det nu är PC-spel eller om mm. det är en vanlig sport eller vad precis. det nu är. Precis. Så att jag tror att det är en jättebra funktion. Oh ja. Warner Bros Interactive Entertainment har uttalat sig i veck i veckan om de här alla de här streamingtjänsterna som har börjat poppa upp och Jajamän, prenumerationstjänsterna. Men det har de gjort. Jajamänsan. Och de lugnar försöker lugna folks eh tankar här och säger att de tror inte att det kommer slå ut den separata spelköps idén eller marknaden som vi har just nu. Det, det, utan <laughs> utan, det, utan de ser det som att det, det kommer finnas plats åt båda men att det inte finns en äh, finns en risk att traditionell äh, inköpsmetoder kommer försvinna. Det är inte alltså det är ju lite det är väl ingen som har sagt det. Nej, det var lite så jag kände när jag läste den här artikeln också och jag var där jag ville därför jag, jag ville ta upp <laughs> den här och prata om det för att jag tycker att är det någon som har reagerat på det sättet? Är det någon som är orolig att traditionell media ska försvinna? Nej nej inte var jag hört. Nej, sedan så förstår jag liksom kanske vissas syn på det då för att jag menar i och med streaming av filmer och andra sådana saker så är det väldigt mycket färre filmköp idag än vad det var för 10-20 år sen när det inte fanns det här. Jag tror ju självklart att streaming i sig kan minska mm. inköpet mm. av skivor och diskar och mm. dylikt, men vi kommer alltid ha gamla samlare som vill ha sina fysiska delar också. Ja, jo ja, men och även folk som så som jag ser på det att du har ju de här prenumerationstjänsterna då då får du se si, så här många spel. Det här är de spelen som du har men jag, säg om säg att jag vill ha ett spel som inte är med i den här listan då kommer jag ju inte jag kommer inte börja prenumerera på en tjänst för att jag vill ha ett spel som finns med på en annan lista. Nej nej utan, utan då blir det ofta så att man antar kommer inte på det här ett spel spelet eller eller att du kanske är en sån person som bara spelar tre spel om året. Då behöver du kanske inte... du tjänar på att faktiskt köpa dem till dig istället. Precis istället för att prenumerera på en tjänst där alla tre finns då. Ja, jo man. Och sen då igen då, alla samlare och exclusive editions med med samlarfigurer och dylikt. Det kommer alltid finnas ja. finnas en anledning till att fortsätta skapa och sälja såna. Ja, men så att det det jag... Jag är inte alls oroligt. Det är inte jag heller. Jag vet inte någon som är orolig för det heller så. Men i det... alla fall skönt att inte ha den heller orolig. Precis, det är ja? skönt att veta att ja, men på, på ett sätt att industrifolket också är medvetna om det. Ja men precis, är medvetna ja. om att ja men det kommer inte försvinna så därför kommer Fom, det inte. Nej, och får man höra det från industrifolket får ju man samtidigt då lite mer bekräftelse på att de åtminstone det kommer inte att sluta tillverka det. Precis. Så att eh uh, det det det var en lite jag tyckte bara en lite kul nyhet. Ja, men jag håller med dig. <laughs> Fullständigt. Ja. <laughs> eh yeah. uh, när vi ändå var inne och prata om nyantik och Harry Potter. Precis. Så är ju det så att det är ett AR-spel. Ja. Yeah, och yeah. det känns som att Nantic har mer planer när det kommer till just AR. Uh -huh. Eftersom de har bland annat köpt upp företaget Sensible Object som har hållit på med AR i nästan 10 år. Precis. Så precis. det är ju ett strängt AR-företag. Yeah. De ligger bakom titlar som Beast of Balance som är en digital tabletop stacking game. Okej. Okay. Ja. Ah, ah. Och även One in Rome som är en voice augmented trivia board game. Precis. precis. Så det är ju lite som här. Oskar Indigjuveler. Jo ja, absolut. Och nej, så de är, de kommer ju då arbeta nu då hand i hand med antik. Jättekul. Vilket i Jättekul. sig då ökar chansen till ännu mer roligt inom AR-världen och och inom de här spelen också naturligtvis. Ja, precis, precis. Och så jag tänkte att jag fortsätter direkt på min nästa nyhet här för att den handlar om näringstik. Ja men fortsätt köp ja. På bara. Ja, han. Det nämner så att näringstik är skaparna bakom Harry Potter och Pokémon Go och ja. Ingress. Ja. Stämmer företaget Global Plus Plus? Just det. Ja, för upphovsrättintrång, avtalsbrott och en massa andra helt andra saker. Ja ja men. Och detta då för att eh, Global Plus Plus har släppt hackade versioner av bland annat Ingress och Pokémon Go. Ja. Ja. I stämningen kan man bland annat läsa att det handlar om två huvudpersoner och upp till 22 andra medlemmar som ännu inte har identifierats. Ja men. Okej, okej va. Det står även med i stämningen att apparna då som nämns är Pokémon Go plus plus nä Pokémon Go plus plus. Precis precis Pokémon Go precis. Ja men och Ingress plus plus. Och att det även finns en hackad version redo att släppas av det nya Harry Potter spelet. Ja, ah, det är inte klokt. Och grejen är att de är till och med baserade på originalkoderna. Mm. Har de märkt eftersom de är så pass lika varandra då? Ja. Yeah. Och då menar <här> ni antikt på att de här grejerna, de här koderna, har de endast eh kunnat få tag i genom att bryta säkerheten hos både Nyantech och Apple. Så det är inte bara dataintrång hos Nyantech vi pratar om då utan Nej. även hos Apple. Ja, men. Så det ligger antagligen saker i koderna som finns hos på hos sövrarna så att säga. Ja. Och ja, så det det tyder ju på brott det gör ju det. Vi det får det vi det. får ju se vad domen blir i slutändan. Ja men. En så länge har Global Plus plus inte sagt så mycket, men de har reagerat genom att ta, ta, ta ner sin webbsida och stänga sin Discord Discord server. Nej, det hade jag också gjort. Jag hade flyttat till Bahamas. Kan ja, jag kan ju bara... tänka mig att de får ett och annat mail nu. Ja, kan jag tror det. Så det var som hände i NFT-världen. Ja. <laughs> När vi ändrar inne på på domar och andra sådana saker då så tänkte jag att då hoppar jag in i den här nyheten. Det är så att Storbritanniens parlament för digital kultur, media och sport kommitté har haft möte. Ja, just det. Och de har haft möte med Epic Games och EA Ajavän. som hade sina hade lite representanter där och själva mötet var om immersive and addictive technology. Loot boxes. Eh där vi då bland annat pratade om loot boxes och eh, jämför jä liksom jämförelsevis jäm, jämförelsen med gaming då. Mötet hålls i närmare 2 och en halv timma och finns att faktiskt att titta på på eh, hela det här mötet på eh på parlamentets eh liksom hemsida då. Ja, i man. Där de lägger upp alla sina eh, dagsmöten och såna saker. Lite som vi gör i Sverige också med vårt parlament. Eh EU:sa och alla de gör väl likadant också va? Ja, ja, gissa på det. Jag tror ju det går som allmänna uppgifter efter att det är färdigt. Precis. Eh och här då så pratar vi om om framförallt om loot boxes och andra såna saker och det som eh ja he, hela hela mötet var verkligen eh, <laughs> man de både Epic och EA undvikat svara på frågor som de egentligen har svaren på så de inte vill kanske riktigt vill dela med sig av och man bara satt där och De... kände bara att ni gör det bara värre för er ja. själva. De satt och sköt sig själva i fötterna om och om oh, igen. Gud, det var hemskt var det att vara och titta på. Men <laughs> men det vi fick ut i alla fall av det här är att EA uttalade sig och kallade inte sina loot boxes för loot boxes eller gambling. De tyckte att det är surprise mechanics. Lite som med kinderägg. Precis. De jämför med surprise toys och kinderägg. <laughs> det är uh, det men då menar man alltså helt när man de menar på det att att det är inte ett gamblingssystem utan deras system är etiskt korrekt och bara roligt. Ja, jo man även fast de har varit fungna och ändrade i lagar i vissa länder. Precis. Så är det fortfarande inte gambling utan Nej. det är ba ba ba bara bara rolig leksak. Ja äh, men så. Amen. Ja. <laughs> så att Det är därför det är därför två länder redan har förbjudit det. Precis och ja. de är ett av de de har ju spel som de har varit fungna och ändra på i de länderna. I de länderna förr. Ja, det inte är för att, för att vara på The Apple App liksom ja. för att vara det ska vara grönt och okej. Nej men ändå säger de att det inte är något fel på det. Nej nej, då sitter de där och liksom <laughs> rådjur. De är ju i ansiktet man ser ju på de här politikerna att de är ju inte dumma. Nej nej. De man ser ju på de att de litar inte på ett ord så flyger du i käften på de här från Warken E eller från Epic så ja, att Ja, det är, det är ju deras advokater de har skickat dit till att stå i parlamentet och prata. Ja ja. Så det det det är ju inte inte jag vill inte vara taskig nej. mot advokater nej, men nej, nej. advokater generellt är ganska sluga. Ja jo oh ja, men men man de gör de gör det på ett så dåligt, dåligt sätt, sätt här så att så jag vet inte jag vet inte hur de jag vet inte hur de fortsätter ha sina jobb som advokater Det var de praktikanterna ja, gissningsvis Nej det var faktiskt ganska högt uppsatt. Ja jag, jag, jag vet jag, jag vet. <laughs> nej det var det var det var smärtsamt att titta på faktiskt. Men eh ja, ja. vi fick ju ut lite skratt det, i alla fall så att det är ju det är kul det. Ja, och man. förhoppningsvis så fortsätter den här trenden och vi blir av med mer och mer loot boxes för att det är, alltså jag vill inte. Ja det jag gillar inte loot boxes alls. Nej nej så att äh, det... vi det alltså jag jag kan dra att jag kan tycka det är okej okay med de lootboxarna som inte innehåller någon pay to win, bara skins. Ja. Men jag gillade fortfarande inte, men jag tycker det är bättre. Ja, eller eller antingen det eller att man har ett system där du använder in-game currency för att köpa det. Ja. Jajamän, då hade jag inte brytt mig. Då helt plötsligt så blir det väldigt mycket mer som ett kinderägg kan man säga. För då ja. har du inte spenderat några pengar på det. Precis, men för har oftast har inte ett tid. barn spenderat massa pengar på sitt kinderägg. Utan det är mamma och pappa som har gjort. Precis. Ja, det är väl... Det var väl inte riktigt dit jag ville komma till. Nej, nej, jag vet. Men det var det som ploppar upp i mitt huvud, förlåt. Sure, sure. Jag köper det, jag köper det. Yes. Ja. Vi kan ju fortsätta skratta lite om ja. lite konstiga, roliga händelser. Ja, det är det. Uh, vi har ju pratat väldigt mycket om uh, historierna kring Telltale Tales Games. Ja, precis, precis. De har ju även då Minecraft Story Mode som är ett av deras spel. Ja. Uh, det har de haft lite problem med. Det har nämligen inte gått och laddat ner det på Xbox 360-storen. Nej. Även fast du har köpt det tidigare. Precis. Och detta beror då på att deras store fungerar på det sättet att om någonting blir borttaget så att det inte går att köpa det på storen så kan du heller inte ladda ner det. Aj, aj, aj. Och vi pratar ju om ett företag som har gått i konkurs så deras spel försvinner ju. Ja. Nu är det så att det här inte är borttaget än. Microsoft gjorde lite fel med det. Ja. Så för att fixa det så har de har lagt upp det i affären igen så man kan köpa det. Eh, mm. uh, men det är inte det som är meningen utan nu ligger det där så att alla som redan har köpte kan ladda ner det på nytt innan det har så vart helt egentligen. Det är helt igen då. Och för att inte locka nya kunder för de vill ju inte ha nya kunder eftersom det bara är en dag kvar. Precis. Sen är det borttaget för alltid. Ja. Så har de satt prislappen på 100 dollar för Minecraft <laughs> story mode fett värkt. <laughs> fett värkt jag. Så du kan fortfarande bli ny kund och köpa det. Ja ja. Men ja. det kommer kosta dig. Ja oh, herregud. Ja, så de har ju gjort det bara för att gamla köpare ska kunna ladda ner det och ha kvar det på hårdisken sen när det försvinner från störet för då kan du fortfarande spela det. Men då inte vill jag ha nya kunder. Så det är ju bra prislapp för att inte få nya kunder. Absolut, absolut. Det är väldigt roligt väldigt roligt sätt att lösa problemet. Ja, jag tycker det är väldigt humoristiskt att hur gör vi för att göra detta enkelt utan krångel? Öj prislappen. Så okej. Det var just det här som kom bak ist i jobbet som kommer han i det. Ja, verkligen. Det är det fantastiskt. Ja, herregud. Ska ska vi programmera om storen så vi kan få in det på något sätt? Nej, nej, nej. Sätt prislappen på 100 100 dollar. Det löser saken. Och alla bara, ja. Ja, varför inte? Bra. Nej, men varför inte? Det är absolut. Ja, det verkar ju funka så ja, absolut. Ja, jomen. Nu några fler roliga färska goda nyheter. Ja, Jajamänsan. Eh 2019 Game for Change Awards har varit. Ja just det. Och framförallt så blev då Ubisoft och Nintendo hyllade för sina innovativa lösningar på olika saker. Eh Nintendo för för fick Game of the Year för Labo och bäst learning fick Assassin's Creed Discovery Tour. Ah. Och eh, hela Games for Change är då alltså de hyllar de bästa spelen eh och cross reality upplevelserna baserat på hur eh, stor socialt eh, förhöjande de är och eh, bidrag till lärande. Ja, i man. Så att och, och, i de här då så vann Labo som är väldigt socialt och, ja, och liksom. Ni vet inte än då Switch Labo. Ni vet inte än Switch Labo där du liksom får bygga ihop saker med med barnen och sån de, de får lära sig saker samtidigt som de får bygga saker och vara kreativa. Ja, i men och det är även där du får uh, virtual reality in till uh, Switchen som då också får bygga ihop en liten låda. Precis, precis. Så att det finns det, det jag förstår att den hamnar där och sen best learning var ju då som sagt Assassin's Creed Discovery Tour. Och det här var någonting som jag inte visste om. Men det är att i uh, Odyssey och uh, eh uh, origins alltså Egypten spelet och uh, grekisk mytologispel eller vad man säger det gre gre grekiska spelet där kan du då uh, gå in i Discovery Tour som är ett non combat mode och du kan bara gå runt i världen och ha en guidad tur på de här gamla liksom historiska pyramiderna och, och de historiska platserna och få veta saker om det och så vidare och så vidare. Alltså det finns så. ju så sjukt mycket häftigt mm. om, om man läser på om hela Assassin's Creed eh, serien. Jo ja. Jag menar just det här du pratar om nu. Mm. Eh escape roomsen som vi pratat om precis, precis. ta ta alla alla 3D-modeller och dylikt mm. som de har gjort som vi bland annat nämnde med något det med händelser och dylikt. Alltså så sjukhaftig spelserie förutom ju spelen i sig. Ja, och men det är ju det som är det roliga med det här att när man ser alla de här sakerna så nästan känns det som att ja men det är teamet som jobbar på SAS's skrivspelen de är mycket mycket mycket mer intresserade av historia och arkeologi än bara spel och arkitektur <laughs> än spelen i sig. Ja, det är fantastiskt. Ja, nej, och och för alla som älskar de spelen också, det är ju ännu ännu roligare för att det finns jättemycket folk som älskar hela SAS's skrivserie ja, och det är ju skitkul och Häftigt de här spelen finns. Ja, håller fullständigt med. Så det är jättekul att de blev hyllade på på grund av de här två olika sakerna. Jag tycker att eh, Games for Change Award bara det är en väldigt kul sak att ha nu för tiden när vi, vi hyllar spel inte bara för att ja men de här spelen är roliga spel att spela utan här har vi också här är vi spel folk som har tänkt till ordentligt för att inte bara vara roliga utan ja. förhöja den sociala kompetensen hos folk liksom. Jag tycker det är fantastiskt. Aj men, jag kan inte annat än att hålla med dig herligt det. Ja, Johan. Ja. Ett annat fantastiskt bolag. Ja. Det är ju Bungie. Skaparna ja. av Destiny. Ja. De har ju nämligen pågått just eh uh, just nu jag jag ja. kommer inte ihåg hur länge det är, men igår ja. var det fortfarande igång då. Uh -huh. Och och det är nämligen Guardian Con Charity Marathon Stream på Twitch som är en ordlig år, välgörenhetsmaraton. Ja. Eh uh, och Bungie är med varje år. Eh uh, i år så hade Bungie som mål att samla in 150 000 dollar- Mm. under sin 4-timmars sektion där håller ju på ett par dagar Precis. och varje företag har en viss mängd timmar de får alla på då och bungee hade 4. Mm. mm. Under sina 4 timmar lyckades de samla, samla in 400.000 dollar till St Jude Children Research Hospital. Det är helt otroligt. Deras mål var 150, de fick 400. Det är <här> ja. så sjukt mycket. Det är så mycket pengar. Ja, det är ju det och inte nog med det utan det är största insamlingen från ett event i eventet då. Ja ja. Eh någonsin som har samlat så här mycket på på en och samma gång. Ja. Så det var ju även rekord på på på, på streamen. På precis single segment. Ja, Ivan, ja. vilket bara det är jättehäftigt. Och så då så har ju vi själva hela mm. eh, Guardiancon insamlingen då. Ja. Deras mål var 3 miljoner. Ja. Eh nu har jag inte kollat den senaste. Men när jag kollade så var de uppe i 2,8 miljoner. Och det, det, det är ju i alla fall en 24 timmar sedan. Ja. Så jag skulle chansa på att de har öppnått målet. Och om de håller sig runt 3 miljoner, då är 400 000 dollar ganska mycket av de pengarna. Ja. För bara fyra timmars segment att ta in. Helt otroligt. Så Stort cred till Bungee alltså. Stort cred. Ja, Ajman och de gav ju bort mycket stora värdefulla saker under streamen klart, också. Exakt, klart de var ju gjorde. Men det är ju värt det. Det går ja. ju som det gick ju som sagt till St. Jude Children's Research Hospital ja. och det är ju ett jättebra ändamål. Jo oh ja, det är. Så det är sånt stötta ni. Ja, absolut. Bra Bungee. Ja, Ajman. Det <laughs> vill kan säga. Det det var liksom det var min sista nyhet. Jag ville så här ja. avsluta med så här fin och gullig nyhet så där. Jag har två stycken till här. Ja, Ajman. Jag har första som är eh, Nintendo som kollar äh, kollar äh, lite på streaming. Mm. Enligt Charlie Cipetta från Nintendo of America så har Nintendo hållit ett öga på den här streamingutvecklingen. Men just nu så är det ingenting som de arbetar på eh äh, och äh, de fokuserar sitt äh, tänk på att se till att Switchen fortsätter att växa och vara så stor som den är. Redan nu då fortsätter det i den banan framåt. Jag antar ju av de kommentarerna ja. att vi kommer få se lite streaming från Nintendo också. Varför skulle de annars ha ögonen på det? Precis. Och jag vet inte ha plan just nu. Ja. Men har man ögonen på det då kommer det komma en plan. Jag menar så de säger till och med men vem vet kanske i framtiden ja, säger de så precis. att man man vet ju aldrig. <laughs> Och sedan så har vi faktiskt en gammal nyhet som jag har missat att ta upp. Jaha. För vi har pratat ganska mycket om hur motstridiga Sony har varit till cross platform play och andra såna här saker att vi tycker att de ska vara snällare och och jobba med de andra företagen. Jajamän. Och det är faktiskt så att den 16 maj så påbörjar det Microsoft och Sony ett arbete tillsammans. Oj då. De här två de stora konsolfirnarna. Precis har påbörjat ett samarbete som faktiskt har med streaming att göra. Det är en streaming och cloudtjänst som de håller på att utveckla tillsammans. Och den här är då för att båda företagen ska ska jobba och vidareutveckla Microsofts cloudtjänst Azure som redan finns idag. Ja, hej man. Eh och de ska jobba och utveckla den här och eh, se till att den går att använda av båda företagen så effektivt och bra som möjligt och det här kommer även leda till att de gör AI-utveckling tillsammans och detta kommer återigen också leda till eh ultimately alltså slutgiltligen att eh även eh, för folk som gör spel, utvecklar spel till de här olika konsolerna kommer ha det lättare att utveckla till eh cross platform för att de har samma system samma streaming system och sånt då. Precis. Ja det är ju fantastiskt. Det gynnar ju båda företagen och det gynnar oss spelare, vilket är det som betyder mest för oss. Precis. Det men det är också då med tanke på det här samarbetet så måste vi påpeka det vi, det vi sa under E3 avsnittet Precis. att efter E3 så har ju Microsoft gått ut och sagt att E3 är inte lika häftigt och bra när Sony inte är där också. Precis. Så det ja okej, man ser lite av samarbetet. Vi vi ger mm. lite smycker för att hålla det snyggt här också. Precis så ja. att vi vi börjar kanske se en ny dag i samarbeten och det är precis det blir ett bra sätt att knyta ihop det här avsnittet. Vi har samarbetet med med Harry Potter med människor mellan varandra och sen så har vi även de här stora spelföretagen som börjar jobba tillsammans. Jajamän. Tillsammans ser vi en ny värld tillsammans där vi hjälper varandra i framtiden. Jajamän, visst är det så. Så är det. det är helt lysande. Och i allting allt detta får vi då såklart via gaming. Ja. Precis. <laughs> Och så inte bara att vi får det via gaming, vi får det rapporterat direkt av Game Over, Precis. Sveriges gladaste podcast. Absolut. Det är helt otroligt. <laughs> Och med det så har ju vi avslutat ännu ett glatt podcast avsnitt. Jajamänsan, fantastiskt avsnitt ah, ändå denna gång. Helt otroligt. Helt galet. Det jag måste ju bara påpeka att ni kan ju som vanligt integrera med oss på sociala medier. Twitter, Facebook, mest aktiva är vi på Instagram. Ni kan också hitta oss på Discord servern, man bara Discord server där vi hänger stort sett dagligen. Nästan till varje dag. Jajamänsan. Så Vill ni ha kontakt med oss så hittar ni oss jättegärna där också. Jajamän, ni kan lyssna på oss där de dan gladaste podden finns. Jajamänsan, och med det så säger vi game, game over man, game over.